Efter avsnitt 24 av Interacist Men Podcast så kommer avsnitt 25 och det startar igång där. Precis nu. Mitt namn är Magnus Söderbänksson och tillsammans med mig har jag, as usual, Kristoffer Jomesson. Välkommen. Tack så du har. Jag tycker det är skönt att vi har en så logisk följd mellan avsnitten från 24 till 25. Vi, du, vi hade pågård. ju inte det där eftersom du påpekade att nej, vi borde dö på det, eller, säsong två. Var det jag som sa det? Ja, du, så, säsong två, avsnitt tre. Och sen så blev någon galen på Twitter och sa nu ger ni er. Jag har för mig att det var men det kanske var jag. Jag kan ta på med den. Ja, den just det. det här med mina minna saker. En sån paradgren hos Sverigedemokraterna. Ja, tänkte vi. Saker. Tänkte vi ska vi prata lite senare om det men vi ska konstatera en, ett antal saker. Dels att Jimi Åkesson är på väg tillbaka in i partiet som partiledare. Ja, det hade ju vi tänkte väl inte grotta ner oss i det men det hade ju varit något slags tjänstefel om vi inte hade märkt det och inte uppmärksammat det på något mm. sätt i den här podcasten. Precis och äh, härvan kring äh, Sverigedemokraternas toppskikt spinner vidare. Mattias yeah. Karlsson och äh, William Hane var med i ett inslag i Aktuellt häromdagen där äh, de olika parterna då kastade skit på varandra. Mattias Karlsson kallade ungdomsförbundet för äh, galningar. I princip, och William Hane kallade partistyrelsen för maktgalningar. Mm. Det var den lilla skillnaden där att man lägger till ordet makt. William Hane ja. sa faktiskt att det finns en enorm toppstyrning. Det finns en utbredd i princip korruption inom partiet. Där man tillsätter personer på ett enda kriterium. Att de är obotligt lojala med partiledningen. Mm. Så sa William Hane. Jag tänkte faktiskt att just det med obotligt lojala, det skulle kunna passa in på ganska många i och för sig av deras fotsoldater på nätet och så vidare. Alltså jag har ju ägnat de senaste veckorna ska jag säga åt att hålla koll på Mattias Carlssons Facebook och varje gång ett sån här nytt utspel kommer, till exempel då om motpol, det var om Expo-grejen, det var nu då senast med en aktuellt grej mellan William Hane och... Mattias Karlsson. Mm. Då går Mattias Karlsson ut och skriver en försvarstext på sin Facebook. Mm. Och jag gillar idén att väljarna är så här att, eller hans egna sympatisörer då, de är så här, nej, men vad, vad har de sagt om dig Mattias? Och så förklarar Mattias, nej så här ligger det till. Och så säger de, åh oh, vad bra. Tack pappa. Mm. Ja. Vi, vi ska inte hänga oss kvar allt för länge. Nej, vi har ju pratat en hel del de senaste ...tiden om just den här maktstiden... ...som vi tänkte inte ägna oss åt idag... Eh, ...vi kan också som sagt konstatera... ...att Jimmy Åkesson är på väg tillbaka... ...det är inte så mycket mer att säga om den saken... ...det är väl kul att han... ...tycks må bra igen... Mm. Vi ska, ...jag ska bara nämna det... ...alltså som sagt, Jimmy Åkesson är ju då... ...på väg tillbaka... ...och det här fick vi reda på då... ...genom SVTs Ibermis-program ...Skavlan... Mm. ...och att de hade bjudit in... ...Jimmy Åkesson till just Skavlan så att han då kan berätta om hur det är att jag är EU-migranter med blåslampa och måla upp muslimer som djävulens fanbärare på jorden. Mm. Eller inte. Av det vi hittills har fått se från Skavlan, det var det här klippet som släpptes tidigare i veckan. Och det verkar ju som att Skavlan någonstans har reducerats till någon slags liksom, terapisamtal för Sveriges rasist-elit. Och Skavlan gör numera så kallad alltså, public service- Alltså att eh, kratta manegen för Sverigedemokraternas normalisering och agera propagandamaskin för deras politik. Du vet, det som Public Service sysslar med nu för tiden när de inte vill benämna Sverigedemokraterna vid deras rätta namn och så. Här. Det är liksom som att de helt plötsligt har glömt av vilket parti de faktiskt har att göra med. Eller hur? nu mm. vart ju det här ändå då. <laughs> jag, alltså, jag... jag... Jag är inte så upprörd som många andra är. Alltså det är klart att det, det, det är olustigt att Jimmy Walker som får sitta och bryr sig i skavlan. Å andra sidan, som du sa, de, det är public service. De har ett public service-ansvar. Mm. Och det eh. de gör nu är ju att de... Alltså, Tverkommunikatorna använder ju uppenbarligen det här som en propagandamaskin i princip. Eftersom de har planerat in Jimmy Åksons besök så att det passar perfekt med... När han kommer tillbaka. Ja, det, Så kan han få sitta och gulla där med hur tycka, jobbigt han har haft Jag kan tycka att det, det, det är i viss mån rimligt att de bjuder in honom också. I och med att de har en massa andra politiker där. Det jag kan störa mig lite på är att de använder sig av SVT. Och då skavlar han som någon slags launching-kampanj för Jimmy Walkersson när han ska komma tillbaka. Och de gjorde ju lite samma sak i samband med att de fällde budgeten, om du kommer ihåg det. Mm. Alltså, de hade, de lyckades få all medias blickar att riktas mot dem och då kunde de bry sig om sin politik när det egentligen skulle handla om bara hur de tänkte rösta i budgeten. Istället så var det ju liksom ett tal då från Jim Mattias Karlsson om hur mycket han inte tycker om invandring. Och vi får väl se, ska i på fredag, vilket typ av samtal det kommer bli. Jag kan bara konstatera det att även i budgetfallet och i det här fallet så känns det som att då Public Service med sitt granskande uppdrag har glömt av kanske lite grann vilka Sverigedemokrater, Sverigedemokraterna är. Det har de definitivt. Eh, och just det här med att glömma saker, eller som det ibland omskrivs att citat, inte minnas, verkar vara ett återkommande tema eh, när Sverigedemokraterna eh, traskat runt i det bruna träsket. Som man så fint brukar säga. Ja, Sverigedemokraterna har ju en tendens att ha ett rätt dåligt minne. Inte minst av sin historia. Mm, och inte minst när det kommer till partiledaren själv. Och faktum är att Jimmy ja. själv säger ju att under valrörelsen så, så minns han inte så mycket. Det är ungefär det han säger. Han, har, han gick in i en studio och pratade rasistpolitik och gick därifrån. Så minns han inte så mycket mer vad han gjorde. Andra saker som Jim Åkesson har glömt är ju för övrigt även det faktum att han gick med i ett parti på 90-talet som liksom översvämmades av nazister. Den lilla detaljen har han ju också glömt. Alla hans kompisar som kom på mötena i naziuniform på 90-talet. Ja, de verkar bortglömda. Men det är inte bara posterboyen Åkesson som har problem med det här med minnesluckor. Utan det verkar som att hela den så kallade Firas gäng. Har lite problem med de här symptomen. Jimmy, Björn, Erik och Mattias. Mm. De fyra är jag. Och jag tänkte att vi på er en podd. Vi tänkte ge er Sverige-demokrater vi minns. Alltså, som, som inte minns. Men, men, Alla minst vi järnrörsskandalen. Det, det händer ju saker i ert parti som får människor att verkligen häppa. Men, vad är, vad, men snälla, berätta. Vad, vad är hjärnrörsskandalen? Ja, det vet väl du vad det var. Nej, jag, jag, nej men, jag, nej, men, nej, men, men jag, om vi tittar på de, vad, och, vad... En kvinna som jag har pratat med ser du kallar det henne för det, det är absolut intressant. Så det är lögn? Ja, det. ja, nu Det här är så långt tillbaka i tiden så jag minns inte exakt hur... Mm, men, men du har i alla fall inte sagt saker som Nej, nej, det, eller skulle skulle själv, självklart skulle jag säga det Och sagt till honom att han är liksom inte en del av folket Nej det sa han jag är... inte, då får äh, du titta på han, citaten ja, Okej, okay. du sa så här att det var en skymf mot ditt folk att han... Alltså uttryckte man inte heller Hur uttryckte okay. du det? Hur uttryckte det? och kom inte också, exakt också det är, också, eh. det, det <skratt> <just> är <skratt> vi på er mins demokrater som inte minns ja. och för den uppmärksamme så märkte man att det var Jimmy, det var Björn och det var Erik det var Erik Det som man glömde bort i ungern och glömde bort att han fick fyra miljoner och fick hänga med samtiden och ja, styrade. Fick, fick jobba kvar trots allt de glömde bort att han satt där på samtiden uppenbarligen. Ja just det det var tre ur de fyras gäng eh, vad gäller den fjärde så kallade musketören då, mm. alltså Karlsson, Mattias Precis. Karlsson, ställ, ställföreträdande partiordförande. Så verkar han också ha tappat en hel del vital information den senaste tiden. Ja, inte minst när det gäller motpol som vi har pratat om tidigare då, i flera program. Han hade svårt att dra sig till minnes att han hade flörtat med en betydande del av partiets gräsrötter genom att låta sig intervjuas av den neofascistiska då, Mattias Karlsons egen beskrivning- av bloggportalen Motpol. Och det är ju lätt hänt. Alltså vi förstår Mattias. Man glömmer av saker. Men vi börjar bli lite oroliga för- alla vara Mattias. I en artikel som publicerades dag på Dagens Nyheter- så var det- Mattias Karlsons exfru- som hade ramlat mellan stolarna- i Mattias medvetande. Och det är en- uppmärksammade det faktum att Mattias Karlsson på egen hand hade godkänt att hans exfru skulle fastanställas med en månadslön på 30 000 kronor. K'ching! Och partitidningen mm. Problemet då? Det här är något som i vanliga fall kan godkännas av partiets operativa chef Martin Karlsson- eh, Funderar ibland om det är samma person. Mm, det kanske också är en sån här synonym som man använder sig av på motfot. Ja, precis. Men han var inte lika finurlig i det här sammanhanget att han nöjde sig med att byta från Mattias till Martin. Men Martin Karlsson, då eh, nästa namne med Mattias Karlsson. Han säger så här till DN angående det här om Extron. Jag har inte varit involverad i den rekryteringen alls. Mm -hmm. eh, men enligt Mattias Karlsson så. Det här är inget problem, alltså att rekryteringen har skett utan att Martin Karlsson har varit inblandad. Och han påpekar, och sin sida i DN, att, citat, det var inte hans, alltså Martins, uppgift att godkänna anställningarna. Det var VU som fattade det beslutet. VU är för övrigt för det nyfikna verkställande utskottet i partiet. Ett utskott som Mattias Karlsson själv sitter i. Uh -oh. DN påpekade i vilket fall för Mattias Karlsson att VU godkände ett antal andra anställningar vid det tillfälle som Mattias Karlsons ex-fru skulle anställas eller hennes anställning behandlades. De godkände inte hans ex-fru vid det här mötet. Mm -hmm. Vad säger Mattias Karlsson om det här? Jo, vad tror du han säger? Jag minns inte. Han minns inte. Och vad minns han inte? Jo, han minns inte om han hade deltagit vid det här mötet som DN frågar om. Och av någon anledning så minns han däremot att de hade en diskussion om att exfruar kan innebära jäv om de anställs. Alltså, sådana exfruar som för att och ordförande. Då? Han minns inte mötet, men han minns diskussionen. Ja, precis. Han minns inte om han har varit på mötet. Men han tänkte att de bara hade något allmänt småsnack om det här med jäv det är kul att snacka om över en kaffe så. Ah, det, det fortäller inte historien om det. Alltså det är en fråga Mattias Karlsson om det här och då säger han: "Ah, men minns inte något sånt möte." Och sen så ångrar han sig och säger att ja, jag minns någonting om att vi pratade just om jäv vad gäller exfruar. <laughs> det är en skriver slutligen i den här artikeln då när de har pratat med både då Mattias Karlsson och med Martin Karlsson. De skriver att de har pratat med presssekreterare Hen Henrik Winge som har hört av sig efter intervjun och sagt att Mattias Karlsson inte har deltagit i mötet överhuvudtaget. Så vänta nu. alltså det är, det är svårt det här, mina saker. Och DN har även sökt protokoller från det här mötet då som Mattias inte var på. Även om han var där och diskuterade Jäv. Men de har inte fått något svar från ST Alltså, de har inte fått någon något protokoll från det här mötet. Mm. Än så länge. och ja alltså, Vi kan ju bara konstatera att det är inte lätt att leda ett parti som leder av svår demens. Mm. Eh, men å andra sidan så, så kanske det förklarar varför nepotism, alltså vänskapsband när man anställer folk, mm. är, är så stor i Sveriges tredje största parti. För om man själv har svårt att minnas vad man gör, eller vad som har hänt, då är det ju bra att ha sina närmaste nära på, Alltså de som kanske känner en väldigt bra och nära och sådär. Och det är kanske därför då Carlsons exfru, Jimmy Sambo, hennes mamma och Björn Söders flickvän har fått absoluta topppositioner inom just Sveriges tredje största parti. Den klassiska sägningen 40 000 miljarder kronor. Just det. Är inte det? Tillskrivs Ja, Till ah, precis. Nice. Varför inte? Varför inte anställa de närmaste man har? Med tanke då på att Sverigedemokraterna de har ju liksom glömt eh, att utforma någonting som kommer i närheten av arbetsmarknadspolitik. Och med tanke på att det är svårt att få jobb i Sverige då är det ju inte mer än rättvist. Att i alla fall låta några få möjligheterna att jobba. Mm. Det där är ju jättebra. De har ju någon slags, det har vi pratat om tror jag, eh, att deras riksdagsgrupp fungerar som någon slags instegsjobb för, för detta kriminelle. Eh, nu har vi de den här kretsen runt partiledningen också som en slags arbetsförmedling för deras närmaste kompisar. Ja. Så är toppen. Ja, men jag tycker det är bra. Och som vi alla vet, alltså, man ska inte tro att Sverigedemokraterna är skillnad på människor och människor. Ja, eh, nu tänkte jag att det ska bli lite, lite mer hardcore här. Det var därför som vi bjöd lyssnarna på ett litet ljudklipp så här inledningsvis för att vagga in det i någon falsk trygghet om att det här kanske är en rolig podcast. Lyssnar vänligt och så vidare. Nej, mm. Det är intressant det här också. Eh, men jag tänkte faktiskt prata om asylrätt. Det är ett ämne som känns relevant när man pratar om demokraternas politik. Och vi har ju faktiskt inte riktigt berört ämnet. Alltså Vi har ju pratat om liksom invandring och deras syn på det och asylmottagande och sånt där. Men vi har inte riktigt gett oss in i den faktiska lagstiftningen och hur den ser ut och vad Sverigedemokraterna faktiskt vill göra. Det vi vet är att Sverigedemokraternas udd de senaste åren har riktats mot just asylmottagande snarare än arbetskraftsinvandring till exempel. Inför valet framhåller Jimmy Åkesson i en debatt att man inte heller vill röra det som han kallade för kärleksinvandringen. Det här beror ju på att arbetskraftsinvandringen är oumbärlig för Sverige. Och det har ju även Sverigedemokraterna kommit på. Att det, ja, det finns helt enkelt inga argument för att man skulle inskränka arbetskraftsinvandringen på något övergripande sätt. Det har ju även lite att göra med det som vi nämnde förra veckan. Alltså det demografiska problemet. Jo, jo, men precis. Vi... Men det finns, det finns många sektorer inom svenska arbetsmarknaden som är i stort sett beroende av arbetskraftsinvandring. Så man kan inte strypa den helt. Som äldrevård till exempel. Det brukar ju slängas med siffror eh, om att man ska minska asylmottagandet just med 90% eller att man vill ner till nivåer som motsvarar våra grannländer. Nu är det ju inte så att regeringen fastställer en specifik siffra på hur stort asylmottagande som vi ska ha och sedan skickar iväg några plan för att hämta ett gäng flyktingar det krävs alltså en aktiv politik från Sverigedemokraterna för att man ska kunna få ner det här antalet asylsökande och asylbeviljade människor i Sverige. Jag tänkte att vi kan inleda med det grundläggande. Varför vill Sverigedemokraterna minska asylmottagandet? Anledningen sägs vara att svenskt flyktingmottagande är extremt. I förhållande till vad kan man ju då fråga sig? Det är visserligen sant att Sverige tar emot fler än de flesta EU-länder. Anledningen till detta kommer jag att återkomma till, men jag vill bara säga det att i ett globalt perspektiv så är flyktingströmmarna till Sverige och för övrigt till hela Europa helt insignifikant. Det är nämligen så att en överväldigande majoritet av de som är på flykt i världen inte finns här. och finns inte i västvärlden överhuvudtaget. Faktum är att 80% av världens flyktingar tas emot av utvecklingsländer med långt mycket sämre resurser än Sverige. Det är länder som Libanon, Jordanien, Chad som tar emot flest. Jag vet inte om jag skulle kalla Libanon och Jordanien för renhållade utvecklingsländer, men jag förstår vad du menar. Nej, men det är de tre som ligger, ligger i topp. Eh, 80% procent av alla flyktingar i världen är i länder som räknas som utvecklingsländer. Mm -hmm, mm -hmm. Där är även Libanon. Det vet jag faktiskt inte. Vi kan få lite perspektiv. Och det gäller svensk invandring då, då kan man ju nämna att Libanon alltså består av fyra miljoner invånare. En miljon av dem är människor på flykt. En miljon av dem som befinner sig i Libanon. Alltså. En fjärdedel. Tack. Vi <laughs> är faktiskt inte ens extremt i ett EU-perspektiv. Per capita så tar Malta emot dubbelt så mycket människor som Sverige. Och i absoluta tal så tar Tyskland till exempel emot mycket fler människor i Sverige. Mm. Dock per capita så har vi större flyktinginvandring än vad eh, Tyskland har. Något som man också ofta hör är att svensk invandringspolitik vad det nu är förresten invandringspolitik, alltså det är ju flera olika rättsområden man täcker in då egentligen. Eh, när det är just vad gäller arbetskraftsinvandring vi har asylpolitik och vi har anhörighetsinvandring. Men det sägs att den har fullständigt havererat av Sverigedemokraterna och det är omtänksamt av dem. Och de har ju rätt i så mått att det finns ju utmaningar med att ta emot flyktingar. Det finns problem med bostadsbrist, segregation och så har vi en i viss mån då, mättad arbetsmarknad. Vilket gör att vissa invandrargrupper har lite svårare att komma i arbete i Sverige. Men slutsatsen blir ju att det här med flyktinginvandring och asylmottagande alltså är kopplat till vissa kostnader. Men det är ju rimligt. Jag måste bara stanna upp vid det här, till exempel de här integrationsproblemen du pratar om. Du pratar om bostäder, du pratar om segregation och du pratar om eh, en i viss mån mättad arbetsmarknad för eh, vissa typer av jobb. Mm. <clears throat> då är det intressant att komma ihåg att Sverigedemokraterna då som om, på något sätt vill totalt minska den här invandringen det är fortfarande så att de här problemen då som du nämner, de finns ju där. Ja, det visst. Och Sverigedemokraterna har noll och ingen integrationspolitik whatsoever. Det finns inte, det existerar inte så hur ska Sverigedemokraterna lösa de här problemen som finns? Exakt, det kan man också fråga sig. Och det jag skulle säga var att, att det är kopplat till vissa kostnader att med asylmottagande, det är ju rimligt. Det är ju nämligen inte så att asylmottagande poängen med det är ju inte att göra oss som redan bor här lite tjockare. Utan poängen är ju att alternativet vore omänskligt helt enkelt. Ja just det. Och sen så måste man lägga till för att förstå Sverigedemokraternas politik så måste man lägga till den här aspekten som brukar kallas rasism för att förstå varför de vill mm, Exakt men jag, jag, jag tillämpar i det här fallet något som kallas för the benefit of the doubt och lyssnar helt enkelt på vad han själv säger. Och det de säger är att svensk invandringspolitik har havererat. Men om återigen om man tittar i ett globalt perspektiv så har vi klarat oss väldigt lindrigt undan. I länder som Grekland och Italien där kan man tala om att invandringspolitiken har havererat. Eh, där behandlas nämligen flyktingar ofta mer eller mindre som boskap och utsätts för rent omänsklig behandling. Och du behöver inte ta mig på orden för att de utsätts för omänsklig Behandling. Det är inte jag som säger det, det är Europadomstolen som så sent som i höstas i fallet Tarek mot Schweitz fällde Schweitz enligt artikel 3 i Europakonventionen. Det var nämligen så att Schweitz hade enligt Dublinförordningen återförvisat en familj som sökte asyl till Italien eftersom att det var första landet som den här familjen hade anlänt till. Då ska vi bara reda ut begrepp här, Dublinförordningen. Dublinförordningen är en EU-förordning som går ut på att man ska fördela vilka länder som har ansvar för att pröva en asylfråga. Och då är det så att det land som familjen i fråga eller personen i fråga först kommer till ska pröva huruvida en person ska beviljas asyl. Mm. De hade först kommit till Italien, åkt vidare till Schweiz och då skickade Schweiz tillbaka dem. Det här var ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen. Och artikel 3 säger den stadgar är att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling. Vilket Så familjen Sweet alltid... torterade? Nej, Italien gjorde det. Men Schweiz fälldes på grund av att man hade återförvisat dem till Italien där de eh, behandlades omänskligt och förnedrande. Eh, där kan man alltså prata om en havererad invandringspolitik. Men det är Italien som har såna här flyktingförläggningar vid gränserna som består av nät och sådär. Exakt. De har ju klagat en hel del på just W-förordningen i och med att det, ja, det föranleder ju att väldigt många människor söker asyl i just i Italien i och med att det ligger mot gränsen till Medelhavet. Där många flyktingar tar sin väg. Ett bra mått på den ekonomiska börda som olika mottagarländer tvingas bära är antal flyktingar per en dollar av BNP kapita. Förstår du vad det innebär? Nej, förklara för en lekman. Nej, ja, men alltså en dollar av BNP. Alltså, eh, flykting per en dollar av BNP. Alltså, om du har en BNP på... Jag men om vi säger det rent teoretiskt, har du en BNP på en dollar... Mm. -hmm. Då... Hur många flyktingar får du in i den dollarn? En. <laughs> Det är ingen gissningslek. <laughs> alltså, till exempel. Eh, om, om Sverige. Eh, tar ett hypotetiskt land. Om ett hypotetiskt land har en BNP på 100 000 dollar. Swage. Ja, precis. <laughs> Och så eh, tar de emot 100 flyktingar. Mm -hmm. Då har de 0,000 en flyktingar BNP per dollar. Eller hur? Mm -hmm. Ja, nu har jag i alla fall förklarat vad det är. Ni lyssnare får försöka, ni får fråga mamma eller någonting som kanske kan hjälpa er med matten här. Det är i alla fall ett mått på den ekonomiska börda som olika länder får ta för flyktingmottagande i förhållande till landets BNP. Okej. Okay. Mm. Och alltså bruttonationalprodukten, det är VNP Deras ekonomiska resurser som finns i landet och som är i omsättning mm. eh, Landet med högst belastning hade då en kostnad som var 160 gånger högre än Sveriges Det här är siffror från UNHCR Det ansvar som Sverige tar för situationen är alltså högst marginellt i ett globalt perspektiv Men som demokraterna tycker, det kan ju faktiskt bli sämre Så vad vill man göra? På Sverigedemokraternas hemsida under fliken vår politik lyfter man fram invandringen som en profilfråga. Det står så här: Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar flyktingpolitiken ska annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats okej okay. eh, <laughs> okay. Konstaterande. Mm. idén är alltså att Sverige ska ta emot asylsökande som omfattas av flyktingkonventionens definition av en flykting jag tänkte att vi kan gå igenom vad det här innebär för svensk lagstiftning okay. till att börja med eh, så vill jag kommentera det här med att istället hjälpa människor på plats det är nämligen så att efter att man har prövat om det finns skäl för någon att få asyl i Sverige sker alltid en prövning om det på något sätt är möjligt att personen istället kan erhålla skydd i ursprungslandet. Det här innebär alltså att alla som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder då i Sverige omöjligen kan hjälpas på plats. Mm. Om man med på plats också avser närområdena, vilket jag i ärlighetens namn tror att Sverigedemokraterna också menar, kan vi konstatera utifrån det ni sa att det redan läggs ett enormt ekonomiskt och socialt ansvar på grannländerna till konfliktområden. I alla fall det här med att man vill hjälpa till i närområdena. Kom ihåg då att, som sagt, det redan läggs ett enormt ekonomiskt och socialt ansvar på de här länderna i närområdena. Kom också ihåg att det här oftast handlar om utvecklingsländer att Sverige och andra västländer, alltså industriländer, betydligt rikare länder inte ska bidra, det allra minsta, mer än någon liksom symbolisk flyktingmiljard till UNHCR det är för det första inte på något sätt moraliskt försvarbart alldeles uppenbarligen. Det som är intressant är att det inte heller är juridiskt möjligt. Och det tänkte jag gå in på nu. Mm. Det är nämligen så att idag så kan asylsökande enligt utlänningslagen få uppehållstillstånd på fyra grunder i Sverige. Första är konventionsflykting. Sen så är vi alternativt skyddsbehövande, skyddsbehövande i övrigt. Och sen så kan man också få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ummande omständigheter. Om SD får bestämma kommer Sverige inte längre att ge uppehållstillstånd till alternativt skyddsbehövande, skyddsbehövande i övrigt eller i det fall det föreligger synnerligen umbanda omständigheter. Alltså, mm. de vill ju bara ta emot konventionsflyktingar av den där skrivelsen som jag läste upp från deras hemsida. Då kan vi börja med de som är alternativt skyddsbehövande. Det här är människor som inte kvalificeras som konventionsflyktingar. Det kan röra sig om människor som tvingas på flykt av andra anledningar än det som anges för som var ett krav för att uppfylla definitionen som konventionsflyktingar. Sexuell Läggning eller politisk förföljelse. Precis, jag kan läsa upp dem. Man kan vara konventionsflykting om man tvingas fly på grund av förföljelse, på grund av sin ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp. Men Det här är konventionsflyktingar alltså? Det är konventionsflyktingar. Är det det som FN har stadigat? Ja, precis. Men har alla gått med på det här? Um... Nej, jag bara tänkte... Alltså, man har alla... Det här är ju alltså en, enligt en konvention, flyktingkonvention. Jag vet inte vilka länder som har ratificerat den. Nej, jag, vad jag förstod när det här Men det vill slogs säga det, igenom. Mm. Men eh, FN har tolkat bestämmelsen så att det räknas in under det som de kallar för annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Mm. Så att det, det är ingen praktisk betydelse. Det är bara det att i Sverige så har man betonat den här gruppen mer. Ja, man kan ju i... fråga Sverigedemokraterna om de vill ta bort det här då, att om du har en annan sexuell läggning än då heterosexuell... Det kan man fundera på, jag vill börja, det har dock ingen praktisk betydelse för att det räknas in i det här begreppet eh, annan samhällskrupp. Mm -hmm. Det är bara det att i Sverige så har vi valt att i ordalydelsen, i lagtexten trycka på det här. Rent symboliskt egentligen. I alla fall, vi börjar alltså med de som är alternativt kvidsbehövande och det kan röra sig om en grupp som tvingas på flykt av andra anledningar än att det tillhör en viss grupp till exempel. Alltså det överhängande hotet mot deras liv kan vara precis lika eller mer aktuellt än det som definieras som konventionsflyktingar. Men det faller inte in under själva ordalydelsen. Du kan vara alternativt skyddsbehövande på två grunder. Dels kan det handla om att man riskerar tortyr eller annan omänsklig behandling. Dels kan det vara för att man personligen löper en allvarlig risk att skadas på grund av att det pågår en inre eller yttre väpnad konflikt i ens ursprungsland. De här begreppen tolkas enligt internationella, internationella konventioner. Eh, så det är liksom inte Sverige som bestämmer vad som skulle vara inre eller en yttre väpnad konflikt till mm -hmm, exempel. Mm -hmm. eller, eller tortyr heller. Ganska höga krav liksom. Men är de här med konventionslyttiga? Nej, nu är jag inne på... Alltså de jag pratar om nu, det är alltså människor som Sverigedemokraterna inte vill ge skydd. Just det, människor som blir utsatta för tortyr eller människor som... Fly från är, krig helt enkelt. från krig, okej. Okay. Ja, och grejen är att du kan fly från krig... Och samtidigt så ska den här, eller den här bedömningen fortfar fortfarande vara personlig. Det ska alltså finnas en överhängande risk för att du dödas. Inte bara för att du kommer från ett krigssträbbat land. Utan för att av liksom, dina individuella omständigheter så är risken stor att du dödas. Okej. Okay. Till exempel då om du har en annan sexuell läggning än heterosexuell. Ja men då blir det ju, ja då kanske det blir ännu enklare liksom. Är... Okej, okay, det var flytt från krig. Specifikt. Mm. Och det finns en jättestor risk att du blir mördad. Ja, men precis. Eller, alltså, allvarlig risk att dödas och torteras om okay. de inte beviljas asyl. Men som till exempel politisk flykting? Nej, det gick in i det första. Det Konventionsflykting, ja, okay. mm -hmm. Man gör den här prövningen stegvis. Är det inte konventionsflykting, då går man vidare till nästa. Liksom. Okay. Det uppenbara problemet med att ta bort den här bestämmelsen är ju att det är moraliskt förkastligt, som jag sa. Ett mindre uppenbart men lika absolut problem det är att det inte är juridiskt möjligt. Den här bestämmelsen grundar sig nämligen på EUs så kallade skyddsdirektiv och den är rakt implementerad i svensk rätt och ett e direktiv är som du vet bindande för medlemsstaterna. Sverige kan alltså inte skrota den här paragrafen hur mycket de än skulle vilja. Sverigedemokraterna vill ju det, men det går inte. Men om de inte går ut i EU? Det skulle vara det, och det kommer jag komma in på. Jag vill också bara säga det att det här blir ju ett enormt problem för Sverigedemokraternas asylpolitik i och med att det är faktiskt så att en majoritet, nämligen 56% utav alla asylsökande som beviljas uppehållstillstånd får det på just den här grunden. Och de kan inte ta bort den om de inte går ur EU. Ja, nu, grund nummer två. Precis. Mm, okay. mm. Sverigedemokraterna står alltså inför två alternativ. Antingen acceptera det faktum att deras politik är ogenomförbar och då kan man ju lika gärna lägga ner partiet eftersom att det här är deras absolut viktigaste fråga. Eller så får vi helt enkelt gå ur EU. Och då är det ju dags att Sverigedemokraterna börjar redogöra för det potentiellt förödande sociala, rättsliga, säkerhetspolitiska men kanske framförallt ekonomiska konsekvenser som ett sådant utrede kan få det vi också ska komma ihåg är att bakgrunden till skyddsdirektivet är att det 1999 bestämdes att EU ska verka för en gemensam asylpolitik vad brukar SD säga <hör> jo, att Sverige ändå inte kan hjälpa alla flyktingar, därför så ska man ju inte ha en generös asylpolitik och det är ju precis det som den här liksom målsättningen som EU har satt syftar till nämligen att vi inom unionen ska kunna ta ett gemensamt ansvar i de här frågorna. Det är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Ändå vill man på oklart sätt bryta mot det här grundläggande direktivet för just ett samarbete på asylpolitikens område. Mm. Är du med? Ja, jag funderar på hur mycket böterna är om du bryter mot det här direktivet. <laughs> om det går upp i... Alltså det är väldigt dyrt att göra det. Så jag undrar om de täcker upp det i sin budget som de i så fall som de påstår kan tjäna in på? Ja, det kommer ju, de kommer ju få betala skadestånd men det som kommer hända efter det, det är ju att de måste implementera lagarna för att de blir stämda om och om igen. Mm. I alla fall, det här problemet stannar inte här för det skulle nämligen också även om man gick ur EU då, antagligen bryta mot Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Att avvisa alla som beviljas asylstatus på den här grunden. Det rör det sig som väldigt många människor som riskerar att utsättas för extrem behandling och till och med döden i väldigt många fall, att de skickas tillbaka. Det jag slog sen när jag läste om det här är att det är lite konstigt att Sverigedemokraterna nästan aldrig ställts till svars på den här punkten. Jag tycker inte att det pratar sånting om det. Jag har hört att Fredrik Reinfeldt vid ett par tillfällen har väl tagit upp att hur ska det här gå till i praktiken och sådär. Mm. Men det är svårt för att i en liksom politisk diskussion, i en debatt i TV4 till exempel det ger ju inte utrymme för att diskutera de här lagtekniska frågorna. Mm. Men jag googlade i alla fall lite och jag hittade faktiskt en debattartikel från 2013 av Moderaten Helena River, den före detta riksdagsledamot som upplyste om just det här problemet som Sverigedemokraterna har. Det gjorde hon i Svenska Dagbladet. Sven-Olof Sellström, som bland annat är SDs Europapolitiska talesman, han kände sig nödgad att skriva en replik på inlägget. Mm -hmm. Spännande. Här, ja, precis. Och här blir det uppenbart att Sverigedemokraterna inte har något svar på hur man ska lösa detta. Sällström bortser helt enkelt från skyddsgrundsdirektivet när han går till svar mot Helena Rivier, trots att hon uttryckligen tog upp det i sin artikel. Istället så yrar han på i den här artikeln om Dublinförordningen som inte har någon som helst betydelse i den så att säga materiella asylprövningen utan han bara eh, pratar om någonting helt annat i sin replik. Det är lite som alltså, om man inte känner till Sven-Olof Sällström så ska man checka in våran hemsida då och titta på de eh, debatter han har, bland annat med Magnus Mannhammar och eh, Björk heter den andra <kör> Patrick Björke. Patrik Björk. Där Sven-Olof som inte kan svara på enkla, lätta frågor och gir iväg åt annat håll. Men ja. det är lite så Sverigedemokraterna gör. Ja, och som du säger, framförallt Sven-Olof har ju en sån debattteknik att när han inte har något svar då börjar han helt enkelt prata om någonting annat och det var precis det han gjorde även i skriftlig form här då. Men det, det är lite Sven-Ole Sällström säger till exempel att om man inte har något svar så säger han, ja men vi har eh, 13% av väljarna bakom oss mm. ja, det är väl bra för er men ja, precis. Det ger men, dem tomma luften de pratar om arbetsmarknadspolitik och då säger han att eh, vi gjorde ett bra val all right <laughs> Och i det här fallet kan vi konstatera att det alltså rör sig om inte någon liksom tråkig arbetsmarknadspolitik och om liksom facket och sånt där. Mm. Som bryr sig inte Sverigedemokraterna om. Det här är deras viktigaste fråga. Och de ställs till svars för att den inte går att genomföra. Och de duckar. Mm. Jag tycker det är intressant. Och jag tycker det är konstigt att det inte pratas mer om det. Vi fortsätter, för det återstår ju då två grunder för asyl i svensk rätt. Ihåg, vi har alltså gått igenom konventionsflyktingar som de vill ha kvar mm. och alternativt skyddsbehövande som de vill ha bort. Mm. De andra två grunderna som de också vill ha bort är två typer av personkretsar. Dels de som kallas skyddsbehövande i övrigt och så är det personer som på grund av synnerligen ummande omständigheter måste få stanna i Sverige. Nu, eh, det är de här fyra alltså. Konventionsflyktingar de här... Alternativt skyddsbehövande Mm. skyddsbehövande i övrigt och människor som börjar stanna på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Har du något exempel där? Eller? Vi kommer till det. Mm. Man kan säga att det här är två bestämmelser som vi har infört som någon slags säkerhetsventil så att vi ska slippa behöva utvisa personer på grund av en lagteknisk detalj eller att de inte råkar omfattas utan någonting som man har liksom glömt bort i lagstiftningsarbetet innan trots att det liksom uppenbart skulle vara orimligt att personen ska behöva lämna landet. Eh, det här är, så att säga, svenska autonoma bestämmelser. Det motsvarar alltså inte någon skyldighet som Sverige har i internationella konventioner, utan de har vi infört på egen hand. Mm -hmm. Så här kanske Sverigedemokraterna faktiskt kan göra något. Och då tänkte jag att vi kan gå igenom vad det handlar om. Okay. Det finns tre stycken omständigheter som kan föra ledande ansyl på den första grunden, alltså skyddsbehövande i övrigt. Mm. Dels så är det en person som behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt Och det är konstigt för det påminner ju väldigt mycket om den här bestämmelsen i skyddsgrundsdirektivet Och den praktiska betydelsen av den här bestämmelsen är något oklar Men som sagt, det är någon slags säkerhetsventil utfall Man av någon anledning inte passar in under den här det här skyddsgrundsdirektivs bestämmelsen Blir det rörligt Mm, nej, okej okay. ja, Om man inte passar in under andra så ja, passar det andra Ja, men de använder sig av samma uttryck här Det här med att om man flyr från inre eller yttre väpnad konflikt Den har dock bara använts 4-5 gånger Alltså fyra-fem personer någonsin har fått asyl på grund av det här skälet Så den har ingen större betydelse mm -hmm. kan man säga Två mm. eh, då En person som inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrofer den här bestämmelsen är ännu mer redundant för den har använts vid en eller två tillfällen. Redundant. Alltså ovidkommande. Mm. Um, det, den skulle rent teoretiskt kunna användas till exempel utifrån det var en person som bodde på Haiti som befann sig i Sverige under eh, jordbävningen för några ja, år sedan. Um, men den har bara använts en till två gånger så det, är också helt, det spelar liksom ingen roll för svenska asylpolitik. Nej, av de här två så har det kommit ju... upp i sju personer. Ja, och... De här bestämmelserna har alltså varit enormt viktiga för de här sju personerna. Mm. Men den har inte betytt någonting för... I liksom, stora hela. Nej. nej. Tredje punkten då. En person som känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet. Okay. Den personen får också stanna. Och den här bestämmelsen tillämpas faktiskt i praktiken. Det innebär att människor kan bevilja sig syl om deras liv och frihet står på spel när man flyr från ett område där det ännu inte har brutit ut fullskaligt krig. Det kan till exempel handla om situationen i Jemen just nu. Ja, just det. När det är rebeller som har intagit... Precis. Mm. Det skulle kanske inte falla under... Eh, In kind of conflict, en väpnad konflikt än. Nej. Nej. Men märk väl att det här innebär inte att alla från Jemen kan få asyl i Sverige utan prövningen av vad som är välgrundad fruktan för sitt eget liv är individuell. Det här är en av två bestämmelser och jag kommer snart gå in på den andra som gör svensk asylpolitik extrem, som det brukar heta när Sverigedemokraterna talar. Migrationsverket för statistik på hur många procent av alla asylsökande som beviljas uppehållstillstånd på den här grunden. Och du har någon gissning hur jag tror det kan vara? Och vilken grund? Den här grunden, alltså alla tre punkterna tillsammans. Som inte är då kot, eller konventionsflyktingar. Ja, Som utgör den här grunden skyddsbehövande i övrigt som Sverige-demokraterna vill ta bort. Ja, just det. Mm. Den första, alltså inte nu. Det här är den första utöver jag har gått igenom som de kan ta bort överhuvudtaget. Okej, okay, så här, vi har gått igenom. Först pratade vi om konventionsflyktingar, det är den de vill ha kvar. Mm. Vi har gått igenom den här andra då, som var. Alternativt skyddsflykting. Alternativ, och där har du de här tre delarna som du har gått igenom, eller hur det var. Ja, där var det också tre delar. Så att vi är på punkt två av fyra. Nej, vi är på punkt tre av fyra. Okej. Okay. Mm. De här tre delarna som jag gått igenom är vilka som kan få fly under. Men särskilda? Ja, men under den här tredje punkten. Den tredje punkten var? Skyddsbehövande i övrigt. Okej. Okay. Så vi har konvention. Alternativ skyddsbehövande ah, Alternativ skyddsbehövande, okej okay. ah, Du kanske vi ska förtydliga De måste vi skilja på här, det är väldigt viktigt Alternativ mm. skyddsbehövande Den går inte att ta bort Men Sverigedemokraterna vill det eh, Skyddsbehövande i övrigt Man fick inte alternativ skyddsbehövande att ta bort? Ah, det var det som var EU Följer av ett EU-direktiv ah, okay. mm. Som är bindande rätt mm. Så att då måste de gå ut EU Just det mm. Skyddsbehövande i övrigt däremot Den går att ta bort hur många av alla som söker, eller som får asyl i Sverige, får asyl på den grunden? En tredje. Hundra? 0,4 procent handlar det om, utav alla som söker asyl. Okej. Okay. Och de flesta är ju då som sagt under eh, det här som jag pratade om med svåra motsättningar i hemlandet. Så om man tänker sig att 10 000 människor skulle söka asyl i Sverige, därmed inte sagt att de får asyl... Så är det alltså... Vad blir det? Nej, tvärtom. 10 000 som får asyl. Okej, okay. och av dem är det alltså 4%? procent. 0,4%. procent. 0,4%? procent. Oj, ja. Okej. Okay. Återigen, det, de vill minska massinvandringen som de säger med 90%. procent. Nu har vi lyckats kapa här då 0,4%. Så att det är en bit kvar att gå för att Sverigedemokraterna. <laughs> eh, vad man däremot har gjort på ett mycket effektfullt sätt med den här med det här förträffliga arbetet är att man har förstört livet för väldigt många människor, dock. Väldigt många eh, definitionsfrågor. Såklart. Okej, då går vi in på den sista personkretsen som kan beviljas. Jag du menat att man har förstört livet för de här 0,4 procenten? Man... Precis. Mm, mm. Det har ingen ja, praktisk men. betydelse alls för hur Sverige ser ut. Inte ens demografiskt som de är så oroliga för. Mm. Men man har effektivt lyckats förstöra livet för en massa människor. Då går vi in på den sista personkretsen. Nu är det alltså punkt nummer fyra utav alla som annan... kan beviljas asyl. Alltså, människor som, trots att någon annan grund inte föreligger för asyl, bör få stanna i Sverige på grund av synnerligen ummande omständigheter. Mm. Och det här är en bestämmelse som det har varit mycket diskussion om. Kommer du ihåg när Miljöpartiet och Alliansen presenterade en gemensam asylpolitik? Det här var väl något år sedan. Då var det väldigt mycket diskussion. Mm. Eh, Sverigedemokraterna har ju gormat som fan om det. De pratade om att regeringen hade ligerat sig med det extremistiska Miljöpartiet och gjort svensk asylpolitik ännu mer extrem. Sådana ord använde man sig av. Det man hade gjort var att man ändrade i lagtexten så att istället för att det skulle krävas synnerligen ummande omständigheter även för barn så gjorde man ett nytt stycke och så att just för barn så räcker det med särskilt ummande omständigheter. Det är alltså de här människorna som Sverigedemokraterna brukar sätta inom situationstecken. Alltså till exempel då ensamkommande flyktingbarn. Ja, precis. Det här, jag, det här gör jag att det blir lättare för till exempel ensamkommande flyktingbarn att få stanna i Sverige. Mm. Skillnaden är från synnerligen till särskilt ummande omständigheter. <clears throat> Mycket kan man ju bråka om. Jag hade velat höra för övrigt SD belägga det här med de här situationstecknena kring ensamkommande flyktingbarn mm. och förklara sig. Men jag har inte hittat något sånt. Nej, det vore faktiskt också jätteintressant. Men man är, man är väl rädd att det här, den här, det här är återigen en undantagsregel, en säkerhetsventil för när det är helt totalt, uppenbart oskäligt att en person inte kan utvisas. Mm. Kommer du komma med exempel nu? eller ska jag? Ta... Nu ska jag komma med exempel. Mm. Det rör sig om tre kategorier av fall då det kan föreligga synnerligen ummande skäl. Mm -hmm. Och det är hälsoskäl, nummer ett. Eh, två, anpassning till Sverige. Och tre, situationen i hemlandet står i lagtexten. Jag kommer återkomma till det. Men vi kan börja med att gå igenom det här med hälsoskäl. Det här har tolkats extremt restriktivt. I migrationsdomstolens praxis så framhåller man hela tiden att det här är en undantagsregel. Och då har vi till exempel det här fallet Ganna. Om du kommer ihåg henne. Mm, det. Det, det, var... Var en, det var en hel del eh, Sverigedemokrater som var ute och sa att det här är fruktansvärt. Hur kan vi göra så här och skicka tillbaka en gammalt tant? Precis. Det de säger är att ja, men, det, är inte, det är inte den här människan som vi ska utvisa. Det är ju liksom alla andra vad det nu innebär. De 0,4%. Ja. Det, det är helt sant. Även liksom Sverigedemokrater var jätteupprörda för att Ganna skulle, för att Ganna skulle utvisas. Mm. Hon, ju... någon, hon var dement och hade någon ögonskyttom va? Mm. Men det är ju just de här liksom säkerhetsventilerna som de vill ta bort. Mm. Och som sagt, till och med i det här fallet så har det ju tolkats extremt restriktivt. Ganna, du kan ta en kort bakgrund, hon var en ukrainsk kvinna som utvisades 2011. Trots att hon var över 90 år gammal, senil, dement och inte hade någon kvar i ursprungslandet som kunde ta hand om henne. Hon hade en syster, dotter eller något sånt där här i Sverige som faktiskt tog hand om henne. Hon blev utvisad enligt svenska regler, men efter ett utlåtande från Europadomstolen beslutades det att det förelåg verkställighetshinder. Alltså att hon på grund av sin hälsa rent praktiskt inte kunde förflyttas till Ukraina. Mm. I praktiken krävs det alltså att hälsotillståndet ska vara direkt livshotande och att vård inte går att få i hemlandet eller någon annanstans för att man ska kunna Falla in under synnerligen ummande omständigheter på grund av hälsoskäl. För barn är det ju då som sagt lite lättare i och att det är så särskilt ummande själv. Och då kan det räcka med att de till exempel är apatiska mm. eller svårt traumatiserade. Mm. Och det är de här barnen som Sverigedemokraterna ofta menar bara låtsas. Mm. Okej. Okay. Punkt två. Utav det som kan vara synnerligen ummande själv. Och det kallas för anpassning till Sverige, så står det i lagtexten. Eh, och de täcker in alldeles särskilda situationer då den sökande har varit här så länge att hen djupt har rotat sig. När man bedömer det här talar man om den legala vistelsetiden. Alltså människor som har befunnit sig här illegalt kan inte åberopa anpassning. Även den här bestämmelsen tolkas dock mycket restriktivt. Jag tänkte nämna ett fall... Eh, som handlar om en familj i Ånge. Det var också mycket stort media pådrag om det här. Som trots att de hade bott i Sverige, det var en hel familj, trots att de hade bott i Sverige i tio år och barnen hade genomfört hela den svenska grundskolan här. De var dessutom djupt involverade i idrottsrörelsen och så vidare. Mm. Man, kan, man har liksom svårt att tänka sig hur mycket mer man ska kunna anpassas i Sverige för att få stanna under bestämmelsen. Mm. Jag läste faktiskt om det här så sent som idag tror jag. Oberoende av mm -hmm. att du de tog upp det. Eh, men det var en fin historia. För att hela, hela bygden var det kanske inte. Men det var ju väldigt många människor som ställde sig bakom den här familjen. Mm. Och bland annat vad jag förstod så var det. Alltså mamman i familjen jobbade på Ica. Mm. Och hennes chef hade <gård> schartat ett plan för att åka hämta. Mamman, eller familjen var ursprungligen från Armenien. Precis. Hade flyttat ifrån under... Armenien jag inte, me me mellan Azerbaijan och Armenien under 80-talet mm. Tatt sig till Ryssland och till slut tagit sig i Sverige där då barnen var 15-17 nu tror jag och de hade varit här i mer än 10 år från de kom på 90-talet mm. Fint var det Verkligen, det, det där var ju också en väldigt märklig liksom, grej rent lagtekniskt. tekniskt, hon jobbade ju alltså på Ica men hon, kunde inte, hon fick inte jobba där hon, hon jobbade gratis men på grund av liksom olika migrationsregler som jag inte är helt hype på så fick hon ju inte någon lön därifrån. Så det, ja, det funkar inte. Det som hände då var att efter utvisningen så anställde mm. den här IKE-handlaren henne och, he och skäppade tillbaka dem. Och då kunde de komma in i Sverige som arbetskraftsinvandrare. Okej. Okay. Så det var ju en riktigt riktig historia Och det är som du säger, hela bygden slöt upp hur som helst. Ja. Eh, det är inte helt tydligt vad som menas med att det skulle kunna föreligga synnerligen ummande omständigheter på grund av situationen i hemlandet. Den praxis som har utarbetats på det eh, innebär att oroligheter i hemlandet kan få betydelse när man gör en samlad bedömning av hela den asylsökandes situation. Alltså man kan inte få uppehållstillstånd enbart på grund av den här grunden. mm -hmm. Utan det kan bara väga in i en liksom stor bedömning. Okej. Okay. Mm. Så, de här säkerhetsventilerna finns alltså till för att myndigheterna inte ska behöva hemfalla åt ren omänsklighet även om de i vissa fall ändå uppenbarligen då angränsar till det i de här fallen som vi har tagit upp. Detta skriker Sverigedemokraterna högt om. Så hur många rör det sig om då som Sverigedemokraterna kan lyckas förnedra genom att avskaffa den här bestämmelsen. Jo, det är 5%. 5% får utav alla som får asyl får det på den här grunden. Just det, så det är alltså av de här 5% är det liksom barn och eventuellt senildementa 90-åriga kvinnor. Nej, inte sen senildementa 90-åriga kvinnor, utan barn och människor som alltså är dödssjuka. Aha, okej. Okay. Um... människor och människor som har rotat sig mer än vad det här familjen från Ånge hade gjort. Som man alltså sa, det var tio år. Barnen hade gått hela sin grundskolutbildning här. Mm. Okej, okay, det var 5%. procent Om vi lägger det till den förra bestämmelsen som vi pratade om som de ville ta bort som då utgjorde 0,4 procent av alla som får asyl. Då ha, och det är det här som de liksom prakt, det är praktiskt möjligt för Sverigedemokraterna att göra någonting åt vad det gäller upp, äh, asylpolitiken. Ja, om vi inte går ut FN, eller går ut FN, skiter i FN-konventioner och går ur EU Ja, precis okay. Då har vi alltså 94,6% kvar Eller ja, de vill ju minska med 90% totalt Så det blir 84,6% kvar Som de måste kapa För att uppnå sina mål Tack och lov så kommer de ju inte åt De här människorna på grund av internationella konventioner De som de dock Skulle kunna komma åt Det är de som, alltså Extremt utsatta människor Som jag sa, dödssjuk till exempel Mm Ganna. Ganna Vart utvisad i alla fall så det så Va? Nej hon Nej. var inte utvisad men hon På den här grunden så fick hon inte stanna Utan det var för att det var praktiskt omöjligt att Flytta Okej, okay. okay. mm. okay. men då kommer ju Den naturliga följdfrågan Hur kommer det säga att Till exempel Danmark och Finland Kan ha en så liten asylimandring I förhållande till Sverige Ja, jag har faktiskt Försökt ge mig på några tänkbara Förklaringsmodeller här Just vad det gäller grannländerna, om vi då tar Norge och Danmark, så för det första är Norge inte medlem i EU. Jag har inte sagt Norge. Jag säger Norge. <laughs> okay. Jag, ja, det är sant, precis. Alltså, man kan inte ta Norge som exempel i det här eftersom EU-direktivet. De är inte är bundna av vare sig skyddsgrundsdirektivet eller återföreningsdirektivet som är regler för anhörig invandring, som också är gemensamma alltså. Så hur deras asylpolitik ser ut exakt, det vet jag inte. Danmark, däremot, de är ju med i EU. Men deras medlemskap är väldigt speciellt. När man förhandlade om anslutning i samband med Maastricht-fördraget 1993 så lyckades Danmark faktiskt få sig själv undantaget från bundenhet i fyra av EUs verksamhetsområden. Det här är lite komplicerat, men det, alltså det som det innebär är att de inte behöver binda sig till en massa direktiv. Och det här är väldigt speciellt, det är typ bara Danmark som har det. Om du robar dig på kvällarna med att sitta och läsa EU-direktiv så kommer du märka att i de flesta inledningar står det att direktivet gäller alla EU-medlemsstater utom Danmark. De har utnyttjat det här, den här möjligheten, de har 200 gånger att inte binda sig till EU-direktiv. Och det gäller även de här som berör invandring har de inte heller bundit till. Mm, jag förstår det. Mm. Så Danmark så alltså i ena foten utanför samarbetet. Dock så håller det på eller det kan hålla på att ändras. Danmarks statsminister håller just nu på att lobba för att man ska gå in i EU med liksom hjärta och själ och ta bort de här undantagen. Man, det, det diskuteras om det kommer bli en folkomrustning om den saken i Danmark. Annars så handlar det mest om att det helt enkelt är olika söktryck i olika länder. Tänk på att Tyskland tar ju faktiskt emot fler flyktingar än Sverige, i absoluta tal även om Sverige tar emot fler per capita. Frågan är ju eh, om de människor som flyr från krig och förtryck tar hänsyn till att vi kanske borde åka till Tyskland istället för det bor ju faktiskt mindre människor i Sverige knappast. Prövningen är ju helt individuell, man gör ju ingen prövning utifrån ja men vi är så många här eh, vi kan ta emot så många i så fall liksom. Mm, precis. Och det här gör ju att det blir en kanske en liten snedfördelning som jag sa. Så tar Malta emot dubbelt så många per capita som Sverige gör. Och sen så har vi till exempel Italien och Grekland. Borde ju vara länder med mycket asylinvandring i och med att det ligger nära Medelhavet. Och de har ganska mycket asylinvandring men inte lika mycket som Sverige. Och det beror på att det finns en relativt utbredd korruption inom den statliga förvaltningen i Italien och Grekland. Vilket gör att man fuskar en hel del med EU-regler. Man skickar alltså människor vidare in i Europa utan asylprövning. Och det gör man då i strid med Dublinförordningen. Man fuskar även en hel del med att bevilja asyl till de som faktiskt bör få det. Och det här har man fått kritik för ifrån EU. Det är någonting man jobbar med att liksom åtgärda. Sen så har vi Frankrike och Schweiz till exempel där man tar sig rätten att förbjuda religiösa uttryck. Det kanske är en dålig reklam för människor som faktiskt flyr ifrån just religiöst förtryck. Det skiljer sig också en hel del när det gäller liksom de sociala skyddsnäten mellan olika länder. Om du tar sjukvård i Rumänien kontra hur det ser ut i Sverige och så vidare. Så det här är ju några liksom delförklaringar. Kort sagt så kan man säga att den viktigaste anledningen till att Sverige har ett förhållandevis då högt tryck av asylsökande är att det är ett bra land att leva i. Och vi har ett ganska gott rykte ute i världen. Vi har universella välfärdssystem, vi har goda framtidsutsikter, vi har en hög grad av frihet från just den form av förtryck som många människor idag tvingas fly ifrån. Och som Sverigedemokraterna vill införa. Ja, men precis. Allt detta kokar ju ner till att Sverigedemokraterna egentligen bara har en möjlig väg att gå för att minska asylinvandringen. Till att ens komma liksom i närheten Och vänta, innan du säger Så måste jag, alltså, liksom, det bli en populär kulturell referens mm. Och det är filmen Independence Day Nog sagt om kvalitet på filmen Men i Independence Day så alltså, Plotten är ju att utomjordingar Vill ta över jorden och eh, suga ut den på resurser mm. Och en av huvudkaraktärerna är Jeff Goldblum Heter det va? Jeff Goldblum en mm. av, ja. Ja, inte karaktärerna, men skådespelarna Ja, han heter ja precis Och han spelar en huvudkaraktär i den här filmen mm. Och han Kommer fram till under en Väldigt Vad ska man säga eh, Han känner att allt hoppar ute Innan den Helt enorma eh, slutuppgörelsen Kommer när de eh, Skickar in ett virus in från den. Mm. Dator till en alien det, dator. Då. Och så kommer den här klassiska leda dödskallen upp ja, ja, exakt Men då uh, jag, Goldblums karaktärs idé Är att vi ska förstöra jorden så jävla mycket ja. Att utom jorden Jag inte vill ha den Och det är här du kommer in Med Sverigedemokraternas mm. möjliga utväg Nu har jag suttit och pratat här i 45 minuter Och du kan sedan föregå min poäng <laughs> Som jag sa, det här kokar ju ner till att demokraterna har en enda möjlig väg att gå om de ens vill komma i närheten av de siffror som de pratar om vad det gäller asylinvandring. Och de måste då helt enkelt göra Sverige till ett sämre land att leva i. Jag tycker att deras politik är ju på väg ditåt. Ja, det var, föregick det min poäng igen. Jag skulle säga att jag har äntligen faktiskt det var mycket, mycket tråkiga nyheter för Sverigedemokraterna i den här pratan. Men nu har jag lite goda nyheter till Åkesson, Karlsson och gänget. Därför att med den samlade kompetens som de har visat upp hittills så är jag övertygad om att de kommer att lyckas förutsatt att de får riktig makt. Och låt oss hoppas att det aldrig sker. Då var det 29 avsnittet av interrasismen podcast Hur kom Ende. du upp till 29? 29. Då var det 25 avsnittet av Interasistmän podd slut för Hans. den här gången Vi tackar mig för att jag har medverkat och vi tackar Kristoffer vi tackar mig. Och vi ska säga det. Maila gärna på podd Skicka gärna in tips. Skicka gärna in synpunkter. Skicka gärna in tips till Facebook-sidan också. Det kan man också kommentera och skicka in tips. Podd som alltså med den obegripliga stavningen. Få det. Ja. Och vi tackar studentrar98,9 i Uppsala för att vi får använda deras studio. Tack till er för att ni har lyssnat Crash i Bam Boom Hörs igen nästa Hejdå Jag kommer att det till Exakt det är också We used to sing Just like that Just like that